koji je bio Mohamed Baladi o sabježu na nju. Salam nekom, Rahmat Ulajim. Koliko sam upoznat, ČRAS je završeno predavanje, je li tako? I zato ćemo ČRAS okončati ovo izdavanje od izgledanja od četiri predavanje sa temom Šta su po cijelu istanostkog vjerbanja? Šta se ti želi postići kod počanjika? Pa pod kojeden? Prvi primarnici jeste obožavanje jedinog laženja ili jedno drugog božnost. Taj cilj je izražen u guranju, čak što više, posebno mislim na Ivnom Kajimu, koji bukvalno u svojoj knjizi kaže da je cijeli uran na tome objavnen i da želi to postići godinu. Znači, samo da se avlacu učkavu božavu i nikom drugi osim njega. I kaže on da u cijelom Koranu ili se naređuje da se obožava, ili se zamrađuje da se obožava neko rupio osim njega, ili se govori o naradama koji su srha obožavanja, ili se govori o zanarama koji također ulazu u obožavanje, ili se govori o naradi i osobinama onih koji Allah'a obožavaju, odnosno kazni i osobinama onih koji Allah'a žalju ne obožavaju. Znači, to je cijel okru. Uh, cijela priča odnosno kazivanje i okora položili se ovom to u kontekstu kaže, ono hrtu, dživnjava i dživnjava i dživnjavi ljudi da stvorio se sam dan to je sva recice u mohranjivom muslimom u sredinju sredine je posvanisano lava i sredine je rekao omlazu i budžnjavno da je oprav albom omlaze Znaš ti koji je Allahom pravo kod njegov istorijenja? Šta to ali što ono se stvorio, proživio, uzdržavio se? Udrženje nas na ovo zelo i doređenog roka. Š, zbog čega? Sve na to daje i naravno da ima pravo kod nas. Ko to Allahom pravo kod nas? Kažem mlodecu, ja rekao Allahi ima poslanih neboj iznaj. A to se s hadbi kada se uznali da ih poslališan vlada Heseru pita ne zbog odgovore, nego da bi privupo njegov pašao. Pa poslali je poslališan vlada Heseru rekao Allah je da obožavljaju samo njega ili nekoga drugom mislu. U svojim mislom vlada Heseru rekao vladu vlada Heseru je uratiši Allah'a obožavajte i nikog drugog snika. Usunjeno uh, u tri ajeta koji govori o deset Allahovih oporuka. Dobro, to stavljeme je, veđu njima imamo kurčun i kažem da, da, da je to 10 zapovidi koje se spominju u starom i Novom Zavijetu. Ustavljamo kakav deset zapovidi. Deset zapovidi u koje su uh, Došla, kažu vedno, ono se spomenute u Svori Amedra'an, za koju doba, inače každý vyspada se sebe veľký Svori, je sadrži celý temat. Obosnovu Svamu boje. Prvá za koje, prvá naredba u tih, u taktri ajta bile, u abudu Laha Boga tušu Boga više. Samo i nikoga drugoga sni da je staro se bodan na to tako da to prva obaveza prva što hoće iz, što hoće iskušiti drugo što je ta poruka djako naš da ljudi obožavaju Allaha kako je on to htio razum. Znači to sam čujem koga obožavam sadržane u izrečima Ivanarija. A kakoga obožavam sadržane u izrečima Ponavića to je jako, jako bitno. Eh, primjerice. znam i ateizam globalno u vrkom padu. Sekularizam nije, ali ateizam nije. To je da, da čovjek bude bezvjeren. Ateizam je da čovjek neće neće neće. Danas, većina ljudi hoće vjeru, i to je neospovnačenje necestafistike pokazuje to, Znači to da ljudi hoće i bio znači. da se. Je to, znači ti, pitane, pitane, e to je neosporno činjenica statistike i to u praksi. Pitanje svih pitanja je kako ispoljavati vjeru u Islam. to je ono što revolucionisao sam suveren. Kad se kaže Muhammed ve Muhammed je Allahov poslanik. To je Pa da čovjek kaže Gospodaru moj obožavajuću te samo kako te obožavaju u ramicama. I nikada se ne I to je u što ono će da što mu želi. I nije želio da svaki čovjek obožava kako hoće. Nekoga, recimo ima danas ljudi koji se umiljavaju Allaho što žalavaju time što sviraju nekakvu a, duhovnu muziku. Da li ima toga? Ima ljudi koji se početi ubrižiti Bogu raznih presa. Treći se oče približiti Bogu što obilaze nekakva mjesta za koje Allah nije rekao nas u svijeta. Treći su mjesta samog B, ostalo To je merka ljudina i veša vlasa. Ima ljudi, vidit na televiziru koji se čak pripisuje žele se približiti Bogu tako što će pokrvačiti sebe, prodati svoju krvu, udarati se raznim vičerima na lancima, sabljama itd. Svetu Allahu mi je drago. Svetu Allah, ne ono i mi je želio da li ljudi, ljudi A kao neokaz, navišću koji je zagređen u usliju ovom sredižbu, spominje se i radi Da je poslali državu kruplju i vidio na sulcu čovjeka tamo stoji. Stoji i čovje na suncu. Kaže posljednik s vama, šta je voljno u tanom? Kaže, ovak posljednik će zavitovao se da postiti i dok posti i stajati na sunucu da i sjesti ili vidjeti hladovinu. Kaže posljednik s vama, znači, recite mu da sjedne. Znači da je u danu mu da onda u hladovinu i neka nastavi posti. Znači, to što će on stajati, to Allah nije tražio od nas. Što on neće da budemo usluzu, da reklimo ono od onih, to Allah nije Ali voli da postigimo. I zato poznali se mu kažemo što Allah nije propisao, što nije želio nas, To da prestane raditi, a ono što voli nek nastavio. Znači, ovo a mlađo ne samo kako ga ono htio. Zbog toga imam šafij, imam šafij, i svoje hrvotirani. Gdje učimo, ajd, i jak je na gru, i jak je na ste. Samo tebe ožavamo i samo te pomoći tražimo. U muslimom usahirom je došlo da je ovog ugovor između roba i njegov gospodin kućuje ke na nas poros. Kad stane danasić ljudi to kada podprisu kosama uočalo, da ci samo nego znači, kaže mu Šafer komentar toga da to znači da jeste kosto na rumoj, samo treba bruževa onako kako se ti želio na te božan. I nikako, to znači i vjernoj u tebe kako se ti želio na Znači, to nije preko što je ljudskoj boli, ljudskoj mašti i da ljudi misle kako će se približiti Bogu. Jasno je precizirano, allah zato poslu poslovnika kao uputu i milost svim svjetarima, da jasno kaže, precizirano kako će se ljudi približiti Allah-uđeća. A o tome na nebude govori, is, je izmnežen u ruhari, u, Buharje, u za koju Ulema kaže da je najčasniji hadis što se tiče ľudih. A to je hadis ko je to Allahu Avrija? To je čo je za izaz Avrija Avrija? To je dobar dijen krop. A foslov, u tom hadisu je jasno precizirano naime. Poslanih je premio Allahove riječi u hadiskuciju da je najvrši s čim sa Allahom može približiti Allahom, ovo što Allah učinio farzom. Znači, Allah žlišamo najvišši boli farzori. To su so Ramazza, Salah, Polnika, Indija, Baksha, Nijacija, i to farzove tih od tih Ramazan. Zatim boli Ramazan da si postavio. Sad je ja od jedna hađa, ljudi već 16, i atomskovi, Allah što mu voli da se odbih kaže ovaj na diskuciju, po maje zalu i atakala u ulej, namafili hata I moja umjet, sve se približava na filaba, približava se na ima filaba, sve dok ga ne samo. Znači, Allah što na filaba, a to su sumniti koji se kvalimo prije, namaza, poslje namaza, posiada pristao poslovni sposob i varama za sada kako su dali mimo sekata umrak koja se obali vagi se izkađa i dodatni pad je simbol koji je to znači da je mnogo govori odnosno čovjek radi da se približi lavraču znači truje drugici kako obožavati lavrača dalje trećinci sloboda razuma i zalaštita razuma i srca od haosa koji se dešava u srcu, srcem je ako se u nalim Koja od vas učuje filozofiju? Jeste imali prijatelju? Jeste li vidjeli da praktično ne postoje dva čovjeka koja se Slažu u tome u svijanom nečemu pozornosti. Svaki ima svoje viđenje, svaki ima svoju školu, svaki ima svoj petovu i tako da nije tako. Ova je katolika različna. Zato što su se udarili od jedne godine koja treba da vodi razum, a to je objava. Znači, to je od cijela izrazumljerovanja. Da objava vodi razum, a ne razum objava. I zato danas ima jedan pravac u islamu, ako su čuo nacionalisti. E tu ti je nezam jedan u islamu, koji pokušava objavu, odnosno razumu, staviti ispred objava. A ne tako. Nego objava kad budi racion, onda napravi čudak i onda je spremljata, napravi čudak, islično. A pa obinuto kad razum sudi, objavi, onda jako suvernije razlike i međutim radima jedan tefsir. Paldim mi rege, oko 13-14 tomova me na, na tom principu, racionalističkom i sad pole jedna mene ne ispravlja sastav od toga da to te se da fakh al-razi putuje na raz. U to tafsiru kaže u ima seda osam tafsira. Naći on je tu teh logičkih filozofskih pitanci pa nekakvih nauka prirode i tako dalje površio, ali samo kad čovjek Bredi principu njih defensira ovaj sistem. Znači, to je princip što voda razuma i objava vodi razum, a ne ovdje ljudi. Duševni i mentalni mir. To je također cilj i sam suger. Vi ste vidjeli sada u ovom koje su ljudi kubitke pritrpjeli. Izgobili su porodice i mjetke, ugledali su, mali recimo odac, u glavani su izlašli glavne napravno vidili su tako bolje kuće u kojoj je on ložio praktično svoje 25. godine ulažio sam na laca svakog u njih kuće znači, praktično to bio plod njegovog rada kuća i on je to molako smakati gledateljstvo ljudi koji jednostavno to nisu malo psihički bolni I sad možete zamisliti čovjeka koji sve to poslatlja sa ubiđenjem da zaista to se moramo dogoditi tako malo I nije moglo biti vrgačije. I ne krivi sve zato što se dogodilo, ne krivi ono, ne krivi ono, ne krivi ono, ne krivi ono ne krivi. to što se dogodilo moramo se dogoditi i ne može biti vrgačije. To je puno, puno znači za mentalnostnu bilošću ili recimo magiju, gdjecu, sinove i tako dalje, pa ono je bilo da čovjek ne završava služenom samom slučju, nego da ima žene, da ima vrijeme kad će ljudi biti proživljeni i tako dalje, to je jako puno značeno za duševni i mentalni, za raznih kogodi, recimo ljudi koji ne vjeruju u slavno da ću uvijek imaju spraven odnos predo od osvrta. Znači šta to znači? Mi da nas recimo evo znaju civilizaciju. Ona u principu na koju civilizacija vrena? Na gaškoj rimskoj. Ovdje civilizacije imale su jedan problem, to je odnos između Boga i čovjeka, božarskog i čovječanstva. Vi možete vidjeti recimo grčku civilizaciju, kako ima Boga za sve Kako je došlo na miješanost među božarske i ljudske, pa je rastalo nešto. To je ova slabost, ali ono to vjerujem, na tome zdravili u civilizaciju i vidite da prava tome tako se i ponašaju pravić. Tako se i ponašaju, tako da imate, recimo, slušaj koji je zaglježeno u istoriju, teoretno kad zaglježeno u Bavljenoskoj da su ljudi održali savez, da sudi Boga. Znači, mi prije u bilo održano vijećar, da i na kraju privaje negdje, ne rješaju da li je Bog krije sudbom tutih ljudima. To je verovatno. Ali tako odlože, da i to? Na tomisu, međutim, islamsko vjerovanje čovjeka dovodi do toga da ima jednog, jedan ravnotežen odnos u sve odru. Da ima Allah je stvoritelj svih ljudi. Bez obćira koji oni vje, vjeri bili naciji, koji ko žiji, s kojeg kontinenta, kojim jezikom govorili, svima im I nema, ne može se to poviješati ljudskoj družatskoj. Ola je odvojen od svojih i on se ne miše s njima, a on je s njima svojim sluhom, videm i znanjem u svemu. Ali svoji bićer je u soplu i zna šta oni radi. Također, odnos pred na drugim bićem, recimo da nas, ima jako puno ljudi koji neće da jednu mjese o zato što se to nekako precije. druge strane imate ljude koji životinjama ne pridaju nikakvu važnost i uopšte o, o, o, naše sviđanima kao da nisu dođesli. Mislim da li smo po nekdje nekakve Ne zavrani je da jednice nesu koristili životinja čim nesu nije štetno, ali također zavrani je u bilo kako potrebujem razine i na bilo kojim živom bići. U slavnih sam Olava Resulta rekao, ono je u svemu, pa čak i kad korijete životinu za korba ali za upotrebu svoju, onda radite to na najljepši način. Da ima kako nije razvojeno ošteti nož od životinje, kako životinje trebao prijeti glavu, kako to biti brzo, kako prije toga mora biti provjeren nož, da je bio tu koliko puta, na kojem mjestu da životinje se... Sve je to upropisano, da životinje se biti uče. Znači, bez kreativivanje ni u jednu, ni u islamsko vjerovanje ima za cilj da čovjek bude ozbiljan i marljim svojim. Haša škak morje se je preveo tri prva, ima v kvalije i osamina. Ona cina, ko oni je preveo. Sada je prevedom svih osam življeni, I... Uh, on je na početku tomu, tamo na listu tomu, Hadis je nam to je kada biste čuli da sudi danas glupio, a u ruci imate samicu da je zasadite, vi za sanite, pa Kažu, volim, to je zasadite pa mašak ko ste pražili su. Kažemo imati Hadisku i najviše pristiti na rad i na ozbiljnostu radu, bez obzira, ali će u toga biti nešto, neći, znači radi malo i uporno sa mislom Allaha Allah voli Allah, kad nešto radi da to usavršite. I na kraju postizanje dunjavučke i arhiretske sveće izgradnije iz dobro pojedinica i drugi je tako. vidite kakva je Svi se žele Kao ljudi su so dogačiji, nesigurno zavladan, ljudi so ubijaju, se ubijaju, ukrade ne pa se, nema se djelostare tato. A ja vas pitam sad, kao narodne zdravlje ko čini njegi da je to na što se ljudi žele? Čini njega ljudi. Znači, kakvi su so ljudi, tako nam je vrime. Tako ljudi da mi je bilo sa ovaj svoj ja Arabi, da su da sad mora po njih problemu, ali čemu, recimo, ljudi zato čemu je auto uopšte? Ne ja pati, ti će niku uvestiti. Evo, recimo, kad idu na namaz ostavio trgovino, samo napas spustio ono nema katerance, nema ništa, odgupajno vratio se, pa, ništa ne to su prijemeni za bileženje u bližnjoj uh, ljudskoj istoriji kad su ljudi prijemenjivali gervani na trafijenicu. A kad ljudi ne merda ne znaju za Allah'a ne berija se da mislimi, što bi se ne merio? Uh, zato imam dan dolazi ubijstva čista, hrađera, uh, maltretiranja, otimanja i ko zna kako se za du, nije, ne znam, nije svašo ništa. Znači, ljudi su zato krivi, a onda svojih stmašlih posredstva. Na kraju moramo odlađen, što je onda i budemo njih s kojim čivica nebude, da budemo budem njih biti dobri rogivom, i koristiti šalim svojom druši.